Câteodată și-mi aduc aminte ce vrem și ce oameni mai erau în părțile noastre, pe când începus și eu, drăguliță Doamnei, am ridicat și la casa părinților miei, în cumurește din târg, drept peste apa neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin tot de una, vatra satului, delenii și bejenii. Și-apoi humulește de pe vremea aceea. Nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătăi, ci sat vechi răzășesc, întemeiat în toată puterea cuvântului, cu gospodari tot unu și unu, cu flăcăi voinici și fete mândri, care știau a învârti și hora, dar și vei ca devuie satul de vatale în toate părțile. Și pentru că pomenii de flăcăii și fetele din sat, trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții și bărbați. Și să fac mulți jiguri de suman, lăi și din oaten, care se vând și pânură și cusute. Și acolo pe loc, precum și la iar în întâți părțele. Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, și fără pământuri. Și dacă în Humulești torc și fetele și băieții, apoi ei nu se nășteau învățați, ci o luau cu deprinderea de mici. Și în sat, mai ales iarna, glăcile se în lanț, iar copiii se cuibăreau într-un colț de odai și dădeau cu osârdia să se întreacă la tors, la pieptă în muș, la nevedit, la făcut cu sucala și la tors cu roata. Pe sino Mai du-te cu fusul la horă. De ce? Că fusul aici la clacă nu ti se învârte. E. La horă poate mai învață. Da nu mai pot cod ca o găină când se scoală de pe tu Hai Ai doar vai de capu tău și te lau scărind pe Mă, Ionica, Ionică, n-auzi tu! Auzi, mamă! La drăcâine! Ia vezi Nică, eu nu pot lăsa țăsutul! Mă, mm, mamă! Eu nu mă duc să se ducă Zahei! Nu pot lăsa Ei, apoi tu, Ionica, până nu-i găsă prișină... Să-i să țăria asta! Zahei, mai degrabă poate lăsa pieptănușii! Ei, acum te oprezi, Zorul! Zahei, n au tu! Zahei, n au strigă, mamă! La drăcâine!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 ca aici. Tata. Toată casa e vânzolită de hrăneștire. Să rămână, tată! Stai te sărut. Că prin trecușorii tăi i-am sărutat. <gână> Mama, ce face. După năravul ei, o spodărește. să cu toacă urechea cu vorba și plânsul. Se tot gândește la năcazurile tale Ei. cu atâția copii, și se întreabă cum o mai duci. Păi nu? da, o duc și eu, după cum ne-i vrea nici ea. Da unde, Ștefan? La târg. Acuș, acuș, trebuie să picii. Apoi, hai ea parte la țesutul tău, să nu te zăbăvesc. Da. Poftim, tată, poftim. Catrino, ia da, da. un scaun pentru bunic to. Da, poftim bunicule, poftim, stai cu ala. Așa, ceticu. Mulțumesc. Eh! Da, tu Ionic. Ionicule. Ești Ești minte, arnic. A, cu toane. Da. Știi să torci urci mai? Știe, măi. știe, știe. Se la întrecere cu fetele ma. Da. că să pornești, apoi n-am ce spune să spornești, Fetele l au pori clini. Ion, la Bă, tu le-ar Așa zi, o întorcălă, ai. Dar și eu le-am găsit porecle Și vorbești Ileala zăbavă, toderița mălăiețu Fiecare după cum îi merg degetele pe fus Și zici, zmarando e să o stămni băietul din Adică ele să-mi zică Ion torcălău și eu să nu le găsesc Vorbă potrivită Ei, Bine, bine, așa e la clacă Gluma glumă și gluma înseamnă sănătate da, cu obrăznișile, cu și. Așa că nu răspunzi? Dar eu de cu nals cunosc adevărul. E, și azi mi-au făcut copii una. Ce ar Am pregătit o oală mare cu sarmale pentru tineri, de, după cuvința speții. Ce sarmalele fără smântână... Nu-ți de sau a unor Am lăsat oalile cu lapte să se prinde bine. Am zis, eu smântâna când ai da sarmale. Când să le dau, mă duc la oale. Ie yes, smarand o smântână dacă aici ești. au mâncat tot. Eu, mama, eu nici niciodat... Hai, hai, eu nu zic nici eu nică, nici Zahiei, nici Katrina, nici cei lanți mai mărunți. Poate că au luat strigoaicele, belșugul de la vaci. Doamne, prinde-l voi strigoiul și o odată la oala cu smântână și apoi lasă. n-așa din grindare să-i știe de știri. din o lor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al din lume. Hmm. Să cunoaște el, Strigoiu, care mânca smântâna, de pe limbă. Eu zic că nu. Uh, urât mi-a fost în viața mea omul Viclean. Drept să spun, dragul mă. Bine, spune mai ta maionic. Eu tot gândesc că nu-i fi tu, Strigoiu, care-ți smântânește, Nu zău, crede-mă, Eh, Bine ar fi să fie așa, că uite, tu ești cel mai mare dintre copii. Și în de părinților și a fraților tăi, să cadeți să se pe picinii? Tocmai mă gândim și bine ar fi să mergi la învățătură, să te faci și tu om mai osebit, la vremea ta, să ajuți și părinții și frații. He? Ei tată, tată, păi inima mea gândește la fel. Dar parcă nu îndrăznesc să spun că vezi, învățătura la școală să face cu greutate și cheltuială. De -ei. să fim sănătos Marando. Cât de greutăți nu scapă omul, ori de-și copilul la școală, ori nu-și-l dă. Ei, da, așa-i. Dar vedeți, omuleștii voștri, școală nu e. Ba la noi s-a pornit treaba. S-a făcut ochilie pentru școală. Și deascălul săli se pare că va fi și dască la copii. Apoi, dacă am venit aici, nu am sfătuit și de asta Ia, ia voi copii, ne-ați văzut pe bunicul Hai treaba! treaba, Mai mm, Mai stă, mai stă, mai stă. E, Treceți la tor și la hai. Mm, mm, mai, stă, mai stă. Stă. Dar oamenii mari mai au și altri de panat cu vorba Și nu-i de urechile voastre Hai, duceți-vă duceți mm, mm, Mai rămâi la noi, bunicule Mai rămân, mai rămân <laughs> Și de aflu lucruri bune despre voi Am ceva îndăsaj Acum, duceți-vă, cum vă spune mama hai, hai, hai. Hai, Așa, ei, dragă smaranda, cât ne-a mai îngăduit bătrâneța și eu și mai ta ce avem mai bun de făcut decât să te ajutăm? Tare aș vrea ca Ionica să se facă popă. Numai decât popă, să știi și el o leacă de carte, că popia are multe înăcăfale, dar băietul are ții de minte. Are, să vezi cum prinde tot ce aude. Asta înseamnă că are să învețe ușor, dar la lucru să-mi să deamnă. Sunt deamnă. Asta e. Dacă îi place munca, înseamnă că are viața în unsul Are să învețe, n-ai grijă. Și-a fi cinstit și ajutor ca azi. E o mic. Păi glasul lui e mai tare Le povestește celorlalți copii Povestea o știi de la dumneata Și eu o știu de la bunică mea Capra cu trei iezi. Copiii nu se mai satură din ea Ei știu de stihurile din ea Le place? Păi cum să nu le plac? Povestea nu rămâne povesti în gura oamenilor De când când place Să-i dit că eu plăcut cu eu o scornit-o întâi Și-o rămas pentru că eu plăcut cu eu ascultat -o. Eu l-am auzit pe Ionică de vreo două ori, dar nu știu cum, dar parcă a doua oară când a povestit-o, capra cu trei iez, a potrivit vorbile mai altfel ca întâi. Și povestea mai frumos. Asta-i să că om de carte. Sunt și eu ceva bine de Ionic al meu, și eu ca femeie. Apoi, dragă smarandă, tu, cu sufletul tău de Foarte frumos! Lupul era dușman, dușman prefăcut. Iedul cel mare, nătânc și ne a stâmpărat. S-a lăsat prins de prefăcătoria lupului. Că de era mai înțelept, nu se îngânfa și ascultat de sfatul iedului celui mic. Nu-l mânca lupul. Așa e smărândiță, Da și iedul mijlociu. Poftim, l a început s-a pe urmă. S-a ascuns și apoi s-a dat de gol. El păștea și-l mânca spinarea sărăcuțului. Toată pasărea pe limba ei pierde. Dar... Dar mie nu-mi place povestea. De, de, ce? de ce? Eu, dacă eram mama ieșilor, nu mă țineam numai să-mi plâng copiii. Cam ce făceai? Făceam ce făceam și mă răzbunam pe lup. Păi da? Auzi! Să-ți mănânce iezii și tu nu mai să plângi. Fira rafurisit de lup vrăjmaș, n-aș fi avut o până nu-i scornea muna să-i văd pielea șoric negru pe jar. Apoi smărândițo, dacă voi nu m-ați lăsat să-i spravezi povestea... Ce, nu-i gata? Nu gata? Păi tu dacă ai simțit că mai lipsește ceva, trebuia să mă îndemni. Un căr bune și un tăciune, spune moșule, hai spune! <laughs> <laughs> Atunci... Un cărbune și un tăciune, spune Ionică, spune. Un cărbune și un tăciune, spune Ionică, spune. Hai, în te poveste că înainte mult mai este. Și aflând toată întâmplarea de la iedul mezin, capra își întețimonia. În eu las că l eu Dacă mă vede că s-o vădană sărmană și cu o casă de copii Apoi trebuie să-și bată joc de casa mea Și-ar voi să mă pună la pastram, nicio o faptă fără plată Dică călosul și mangositul Apoi dar eu nu sunt acele de care crede el Stai cu metre că te-oi la el. <laughs> Cu mine ți-ai pus boi în plug? A păi, ține minte ca ai să-i scoți fără coare. <tide> un... Și de atunci, căuta ea vreme cu prileși ca să facă pe obraz cu mântrul lup. Se pune ea pe gânduri și stă în cumpene, cum să treacă și ce să-i facă. e Ia acum, în Și așa zicând, pune poalele în brâu, sufle că mânecele, Aha. atâță focul și se apucă de făcut bucate. Ah, ia aici. Aici. Face ea sarmale, Ui, sarmale! face aliuvenci, face pascu cu smântână și ori. Aproape de casa ei era o groapă adâncă umple groapa cu gerate da, și cu lemne a, putregăioase a, a, a. ca să ardă focul mocnit. După asta, Așa o leasă din uiele ele numai înținată și niște frunzari. Peste frunzari doar națărâna și peste țărâna șternor o Și deasupra potrivește un scăunas și pentru lui. Pe urmă, Lasă bucatele la foc să fiarbă și se duce prin pădure să caute pe cumătru și să-l poftească la proastră. A, ia merge ea cât merge prin codru, până ce dă -o de-o grozavă și întunecoasă. Și pe-o da dă cu crucea de lup. A, Bună vreme cumătru! Bună să-ți fie inima cu metre. Dar ce vânt te-abate? mi a ucis nu-și cine iezi și datoria mea e să le caute suflet. Am făcut și eu un praznic și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata cu metre, ca să mă mai mânt. Bucuros, dragă cu mătră, dar mai bucuros eram să mă chem la nuntă. Și din vorbă în vorbă, din una în alta, ajung până acasă la cum mă Ia poftin cu metre și scolea-oleacă să o spătezi. Capra răstoarnă sarmalele în stratină și le pune lupului dinainte. Atunci lupul începe a mânca lacom și... O gândi, o gulj, o, gulj. o, gulj, o gulj. Îi mergeau sarmalele întregi <laughs> <laughs> Și cum o spăta, deodată Bum! Oh, în cu <grijină> <grijină> Valeau cu <grijină> Mă rog, scoate mă că-mi inima <grijină> <grijină> ți mai faci atâta o zândă cu mine <grijină> Marte pentru marte, cum e Arsucră pentru arsucră, că mi-a iar și mie inima după iezișorii mei. Și auzin caprele din vecinătate de una ca asta, tare le-a mai fărut bine. Și s-au adunat cu toate la prevechi și unde nu s-au așternut pe mâncate și pe băute... Veselindu-se împreună! Da, am uitat să le fac și a spus povestea așa! Arnine, nu e tu, am tu, e nu găsești copii! Ionica a venit pe. Bine, bine ai venit, Bine, bine ai venit, venit tată! A venit și bunica! Ce vorbesc, bunica? Hai să mergem pe. Să rămână tată socurile, bine ai venit! Ei, tu, Ștefane. Ce mai vezi poveste? Bine v-am găsit. soacră mea Apoi femeia cu bătrâneța, la hâna, nu ne lăsăm. Tocmai vorbeam cu smaranda și ne potriveam la gând. Ce anume? Păi, ce ar fi să-l dăm pionic al vostru la școală? Asta era. Când de a învăța ajunge și om, mai a și a fi de ajutor și vouă, și frațului lui. Ce școală, ce ajutor? Păi dacă e vorba de ajutor, are de ajutat pe lângă casă, să pască și ei cârlani, că la treabă se pricepe. Dar vezi numai e că e cu toane, când se ia cu alții străini, e că rămâne de capul lui o de băiet cu băit și lenești, n-are Bate prundurile după a toată ziurile. Dar i copil, mă. Ce copil? Unde-i văzut babă frumoasă și băieți să nu-i placă scaldatul? E, bună învățătura la om de a învăța Ionică, lauda lui a fi și lauda poliților. Băi, dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o cotești, n-ar mai avea cine să ne tragă și botele. He, he asta e. Dar oare Grigore lui Petre Lucăi, la noi din sat? Pe la și școlii o învăța, deci știa spunea atâtea nu și urări pe la nunț. Păi bărbate, eu vreau ca băiatul meu să învețe carte. Ce ai tu? Ai, lasă-l om de treabă și gospodar în humulești, că de-o învăța și baftă e. Doar să ai ce Logo fete brânză în cui, laptea aclu în călimări, chiu și vai prin buzunări. Vreau să-mi fac băietul popă. I I da și fișor tocal ca popă? Nu-l vezi că îi din asta stă Și toată ziua-ți chinui sufletul până-ți lui. Ziua bună să cunoaște de dimineață. dască bun să aibă și sfat bun de la părinți. Copilul îi ca puiețul sădit în livadă. După alături par și legi să-nălțe drept, iar de-l în voi crești ca ne voi. Apoi eu, noi cheltui. Am atât sa copii și de noi nu-i acum învățătura lor. Unde ajung? Socotiți. cotiți. Școală în sat, nu avem. Să-l duc la naiba, un alt sat, cheltuială Gaz, cheltuiale. da dascălă ce-l avea. Îți ceri cât mama dracului. Am auzit că se cer câte trei huse pe lună. Am vorbă. Păi nu faci băietul, este atât -a avut să afusă și cu straicul tot. Sărmane, omule! Dacă nu știi boabă de carte, cum ai să înțelești? E, parcă tu știi. E, Mamă, tată bunicule! Ion și bădința Matire! E, e. Să rog și voie bună! Vinic, o vinit! pentru sfatul nostru! Bucuros de voi! Da, bucuroși, cum nu? Apoi cu bună ziua! Bună să fii! Da, ia ia poftim! Poftim de stat! Da, mulțumesc! Mulțumesc! mulțumesc. mulțumesc. mulțumesc. Vrem să stea și pe tine. Când o venit vremea! Bine, n-ai grijă! Apoi v-am de la treabă. Nu-i supărare. A, da, din potrivă. Bucuronși de oaspiți la orice vreme. V-am stârnit de la treabă, dar tot pentru treabă am venit. Și eu și Dascărul Vasile. La ce treabă? Apoi satul nostru a ridicat o încăpere pentru școală. Cum dumneavoastră aveți copii, ne-am gândit că mm -hmm. nu vă va cădea sălă să-l dați la carte pe Ionică. Tare bun băiat îi. Ține I-sonul la strană și arată tragerii de inimă la slov. Să vă spună și Bădița Vasile, da. așa -i, așa -i, mă, tot întrebă asta, ce puteți? Păi cum credeți că nu ne-am dat copilul la școală? Dar îl dăm cu dragă inimă. Ba, eu stau și gândesc și mă socotesc. Păi, Sfinția ta, Ei fi școală. Fiindcă ai nevoie de sonar la biserică e. și ajutoare la slujbă. E. să citească, să scânteie la strană, să-ți pregătească cadelnița, să meargă pe la ajunul. nu să, să nu se supere. Da, e în casă la mine. Dați să decât să se însoare, să ducă greu o gospodării, să meșterească ceva, să câștigă așa ca mine și ca cu oricare alt cumuleștean. Dumnealui vrea să stei în scaun, să nu se ostenească la muncă, Nu mai să te din gură, mai domol sau mai țăpat. Cu ajutorul aceea știe și cu ajutorul nuierii să spună că învață copii. Iar de la fiecare om se bage la buzunar câte trei trăie husări. Păi la așa tocmeală m-aș prinde și eu. Așa că, vedeți, părintele are folos din școală la biserică. Dar Vasile are folos la buzunar și la huzureală. Dar eu cu ce mă aleg? tu crește și tocmai când să-l am de ajutor, el își lupi tălpile pentru losuri străin. A, păi, bade Ștefan, uite că n-ai dreptate Ba, am și răsăm. Hai să zic, cu mine ai dreptate Dar pe dascălul Vasile să nu-l nedreptățești Dacă dumneata ai auzit că în alte părți dascălui de școală iau câte trei husești pe lună eh, Iată că Vasile al nostru nu o să ia decât unul așa e Vasile? așa bun, tine, e. Bun. Auzi, Ștefanie. Și omul, dacă nu da. se însoară, e tocmai da. ca să n gospodărie grea, să-și închine viața școlii, să o vadă pornită. Da, bine, bine, bine, așa o fi. Dar nu vă ce folos trag eu din toate astea. Nu te gândi la ce folos tragi dumneata, dumneata, ești tată. Gândește-te la folosul copilului, nu la folosul dumitale. Școala e lumine. Ai dar... dreptate de a pentru om n-ajunge lumina soarelui, mai trebuie și lumina învățăturii. Ei, ei, mai lăsați-mă, dar cum trăiesc și eu și femeia și cum au trăit și părinții, gospodari cinstiți de toată lumea, apoi o trăiesc și eu, anică, om în satul lui și fără cap. Mă gândesc că un om muncitor ca dumneata sta alături, n-aș vrea să trec de om care bârfesc. Știți dumneavoastră cine mârâie împotriva școlii? Mm. Știi dumneata bade Ștefan cu cine te de mână? Cu cine? Cu, cu cine? satului, petre Tudosicăi. Mm. Da, crâșmarul satului nu are nevoie de oameni luminați, că mm. ei fug de cârciumă E ei de mână cu vornicul Nica Petrei Că vornicul face necustorie, cu hurta, cupărând de la oameni de aici ieftini și vânzând în altă parte scump. Vornicul n-are nevoie de oameni luminați, că altfel nu i-ar putea înșela. E asta! Și da. ești alături de Popa Oșloban din capul satului. Nici el nu vrea școală, că vrea ca oamenii să rămână fără lumină și să-i veniturile lui din slujbe, care mai decare ieșite din zodia diavolului, că Popa Oșlobanul învârte rugăciunile pentru toate parascoveniile și vin proștii la dânsul ca la vrăjitoare. E... Eh. Ai văzut cu cine ești alături? Vai, Ștefani, dar nu ni fă de rușă ni dă băiatul la școală și te-ți pierzi din ajutorul casei Te ajutai eu Nie, Da Dă băiatul la școală, măi, Ștefane Ei, Nu te îndupleci, bade Ștefani. Hai, înduplecate. te Hai, bărbate, dacă ai ști cum îl aștepe să vii de la școală Să-mi spună și mie să mă învețe să prind lumina de la copilul meu. n voi tu, mă, Vreau să șitesc și de-o-i puțin, Mi s-or păre lumini de stele. Și de i citi mai mult, Mi s-a păre lumina lumii. Și de fugi cu ochii, Înțelegând rând după rând, Mi s-a păre corăsărit soarele în mine. Ștefanie, înduplecă-te. Dă băietul la școală. Să-l trecem în catastric, Da? Hai, Ștefane. Da. Scrie. Scrie dascăle, Vasile. Basile. Ja ca scriu. Ion, cum să-i spunem la școală? Păi, cum să-i spuneți? E flăcăul meu. Dacă pe mine mă cheamă Ștefan lui Petrea, pe dânsul la a chemat. Ion al lui Ștefan a lui Petra Prea lung spus Atunci Ion a lui Stefan. Tot omul trebuie să aibă Un nume de familie Lui moș David îi zice David Crangă Dacă lui nepotosul i-ar spune Ion Crangă Ar mai fi cum ar mai fi i nu mai să strâcați obiceiuri Copiii se numesc cu numele din spital. Ca să fie pe adumitale și după rostul școlii să-l scriem pe fișorul dumitale Ion Ștefănescu. Așa-ți place? Ioan al lui Ștefan... Ion Ștefănescu. Bine, Ioan Ștefănescu. Ion Ștefănescu. Fiul lui Ștefan al Petrii și al smarandei Crangării. școală sau clacă? Smirna! Jos! Smirna! Jos! A, păi v-am lăsat eu cât v-am lăsat în apele voastre să nu vă speriez de școală. Dar acum se cheamă că sunteți școlari întemeiați. Nu se învață cartea cu zburda. Abia mi-am întors spatele să potrivesc tăplița în crăcană și voi haști la ghidușii. Trebuie schimbată socoteala și mă o ai ta nu se mai astâmpără. Te răsucești pe scaun de parcai. de vien. Nu-mi Nica Petri, face cocoloașe. Eu stau cu minte. Ca câinele lui Melinte. <laughs> să nu crezi tu, dacă ești fata Popi și eu dascăl, că tu ai toate îngăduirile. Nu, dar dacă nu-mi dă pace? Dacă tu cei nasul la purtare, apoi cum o mai putea stăpâni coșmală-i ca Nica Petri sau toadera ca sau Mogorogea? Stai jos! Și să nu te auzi, mărcăind? Ce te auzi? Mă, glicanule, Nica Petrei, te și tu. De mă scos din sărite, ia seama ce trage o bleandă, să n-ai cu ce te obloji. Ce te Ce Dacă vorbesc pentru Nica Petrei, vorbesc pentru toți. Eh. Hai să trecem la alte buță. Că de-o merge tot așa încet ca râma, nu mai ajungem noi la ceaslovne, cum la psaltire. Ca bine ochii. Asta e butia. Ce butia am învățat eu? Naș! Asta nu se cheamă. Uitați-vă, parcă e un scaun fără speteas. Asta se cheamă Pacoi. Cum se cheamă? Pacoi. stai, stai, stai, stai, stai, stai. e bine. Nu toți spun bine. Eu sunt Cum am spus? Pacoi! Așa, vezi. Așa. Spuneți cu toți. Pa, Și încă o dată. Pa, pa Așa. Acum uitați-vă aici. Ce buche asta că am învățat? Tu, mă, din fund, care te toți scarpi, noi fii în e. o conoscem! N-am bătiță, n-am Nu Te-ai fi scarpi în degeaba. E, hai, hai, spune. Ce buche asta ca un încobrii? Oi, on! Să mă Nu te-am întrebat! ce ai scormoniști la limbă? Așa, on, stai jos, mă gorogea. și când te scoți se iei seama, erai să spargi tavanul cu capul. Te ieși lung până în post și prost ca oaie. Ca berbe! Ce berbec? Ce berbec? Ce berbec? Mă, voian, ia să nu te berbecești eu după ce văzut. Ca și tu, ca și măgorogea, nu se prinde cartea de voi ca apa de gâște. ia. Ia citiți. asta e litera Pacoi. Alături, On. Așa. Ține bine, mă, crăcadele cu tăblița, că nu ți-a intrat de -am în blau <laughs> în degete. Ține-le așa, să vadă tot. Pacoi e P. Și on e po! O, Pacoi, și apoi on. P o! O! mai pun un pacoi. P o! Po, po, po, po. Așa. Și dacă mai adaug ce buche asta care o pun alături? Azi, azi, azi. atunci Atunci! Așa! Opa! Bună ziua, copii! Stați jos! Pune scaunul acolo! Așa! Acolo, în vederea tuturor! Un scaun lung! ce pentru noi? noi. a pus în față! Ați început învățătura de carte! Frumos lucru! Frumos! vedeți frumos, frumos! dar omului câteodată îi se urește și de frumos. Am auzit că unii o colesc calea dreaptă a învățăturii și o iau pe de-alături. Ce mi-am zis eu? Dacă unii fac sminteală de la calea învățăturii, să-i ajutăm noi să meargă cum trebuie. Și pentru că școala au ridicat-o oamenii în poarta bisericii și biserica are hramul Sfântului Niculai, Gândit-am că ar fi bine să punem școlarii sub paza milostivă a Sfântului Nicolae și care dintre voi slăbește la datoria cărții să cerem ajutorul cel de mare preț al Sfântului. Și iarăși, pentru că învățătura trebuie să meargă cu zor, pentru copiii mai mult cum să le dăm alt ajutor decât cu pasul târâși grăpiși să meargă în goană călare. De aceea am făcut acest scaun lung pe care l-am botezat calubălan că scândura e nouă și albă. Și calubălan, Bălan l-a purtat angoană pe cel molatec la învățătură. Iar sfântul Nicolae uitați-vă, l-am adus învălit ca pe o sfântă moaște în ștergar de in, bățui de corn gros să țină. Iar curelușele împletite sunt făcute cu o sârdie a cojocarului satului, Moșfotea. fotea. Mm, e, l fi rară, hey, hey, hey, hey, vă place? Da, de Să ce? Ne ce, ne placă, ce ne bici. Bici. Să ne placă, hey, nu Ce v-ați întunecat așa copii, Că doar biciu nu l-am adus pentru voi. Voi sunteți copii cu minți și harnici. Vii învățătura, nu ca câinele alinge sare. Calul Bălan și Sfântul Nicolae nu mai așa, că veni vreun școlar nou cu năravuri de aiurea. Dar voi, voi, nu aveți să vă speria nici de cal și nici de sfânt. Eh, eh nu, nu vă mai holbați unul la altul. Și acum, bădițe părinte ascăle ia cu toată grija în primire calul. Știi să calo, Știu. Și ia cu toată cuvioșia pe Sfântul Nicolae, Caută un cui pentru el, să-l aibă în privire tot, să nu-l uite. Uite acolo. Bine, bine, bine. Și vezi, poftește pe moș fotea. Dacă i or mai pica ceva cu bune, să mai facă așa din când în când cât un Sfântul Nicolae. Ceva mai grosuț, dacă se poate. Și acum, astea puse la cale, să pun pravilă. Să o urmez, bă, Vasile cu Sfințenii. Și copii, și. Ascultă! ascultat, În toată sâmbăta. Să se procitească băieții și fetele. Adică să asculți pe fiecare de tot ce a învățat peste săptămână. Și câte greșeli va face să-i le cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor de fiecare greșeală să-i ardă școlarului câte un sfânt Nicolai. Uuuh. Hmm? Uuuh. E, cine râdeți? Smărândița. Cum? Tocmai tu mă smărândiț Smărândiță. Ce crezi tu că dacă ești fata mea? Poftim pe balanșupaneasu! Să facem pocinoc ceinoc Sfântului Nicolae! Că nici n-am apucat la turnan cu ișeul și, și punem la treabă! Ei tată, Ei fată bună, ca în sprințare! Aici... Da, Iată ce-ți mai! Ai iar o părinte! Te rog nu, Vasil! Nu! Că dacă o iert eu, Fac începutul cu iertarea și mă dau de rușine față de copiii ăștia. Hai, hai smărandiș-o. Hai, hai, hai. Iartă-mă, tată. Iartă-mă. Iartă Iartă Iartă nu, nu te mai sclifosi de pomană. Întinde-te pe balan. Haide, așa. Hmm. Și acum să-ți scutur catrința până ți-o trece mintea la cap. Iarna a trecut și închilia durată, ridicată de humuleșteni, a urmat cartea cu învățătorul nostru, Dascălu Vaselie. Dar iată că la Cărciuma din sat se petrec Nisca-i va pune la cale. Cărciumarul Petrea Tudosicăi, Popa Lobanu și vornicul satului Nica Petrii s-au adunat împreună. Ia, Dragos, lovește părinte și o asta de vin. <laughs> așa, așa, așa, așa. <laughs> <laughs> și <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pastraba masa de capre, oh. Da, da, da, da, da. Cum o merț celălaltă, să meargă să este. <laughs> A, și uită-șa, mi se strică satul. Și asta o spun eu, cavornic al satului. Cine trebuie școală în sat, așa-i, așa-i Așa-i, așa-i Ce zici, părinte, o oșloban, ca să-ți meargă popia, e nevoie de școală în sat Ba, că dacă o face școală, apoi chiar că nu merge Oamenii s lumina, și nu mai alerga pe la acele citanii de dialog, de din de, de, de vacilor de luarea manii la câmp, de dragoste. Haide-l, haide-l, haide-l, haide-l, haide-l, haide-l, haide-l, haide-l, haide-l, haide-l, haide Ce haide-l, haide-l, haide-l, haide Școala nu poate să închide. A, asta e prea oce. Atunci, eu zic așa. Inima școlii e Dasculubasări. Dacă e inima școlii, școala nu are. Ați priceput? Nu, Am auzit că se dă zori de la stăpânire să se facă cum cu Adevărat, adevărate. Așa e. Ia-o pe drumma asta Tiii, că bine zici hmm? Devine poruncă de la isprăvnicie pentru asti. Hmm? Îl prind cu arcanul pe eee, Stai, e vorba. Hmm. Cum m-a prins? De acasă nu-l poți lua hmm? Din biserică, de la strană, nici atât hmm. așa, așa. Când e cu părintele, eu am prinsat hmm. Iar nu poți. Școală, da. E școală, iar nu. Stai, stai, stai să s-o A, Las că mai pricep eu la un viclășuc. Atunci, hai, noroc, sănătate. <laughs> Băi, dar voi ce tăceți la avem așa muzafii? La ceasul al nouălea Auziți? Da, da, da, Bună ziua Bună ziua, Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Ah, Dar cu ce prileji vor cu Satului la noi în școală Vrei să vezi cum citești colarii? Poftim scaun Bă Citim ceasul al nouălea Ba, că nu mi-i de ceasul al nouălea Vin să vă duc o mare bucurie. Care? Trece măria sa votă la mănăstiri. Maria sa? Maria sa? E, și avem o treabă cu dumneavoastră. Drumul de intră în sat, ori de iese, n-a pus nimeni piatră să o bătucească. Și stau grofile așa de să mergi ca prin străchini. Și careta domnească de să o legăna prin ele, apoi o fi cu mare rușine satului nostru de gospodar, Și ce putem noi face? Păi să ducă fiecare școlar ce poate, nu? să sabei, ciocane de spar piatră, tărăboanță. Și dumneata dascăle cu ceata școlarilor să ieși dincolo de jităria statului și să tocmiți drumul, nu? Așa o face. E. Copii, ați auzit ce a spus vordicul satului? Da, da, da! Mergem? Mergem! Ei, cu Eu aduc o tărăvoanţă! Da, da, lucru trebuie făcut de-ndată, că odată ne trezim cu vodă. Dascăle, când te văd la lucru? Mâini de dimineață pornim clacă. Maică, stoarele e la nămiere! Haideți, bă, uite, vin mamele cu de mâncare! Parcă-mi iau mas și oare ce împâncă. De aceea te tot dai pe lângă lăutare. Uite, vine maică-ta. Și mama dumneavoastră. Să-l vine sănătoasă. Aleargă mai bine la maică-te. Să-l la mamă, să-l mâna! Care cum vă vine cu de mâncare? Lăsați lucrul și mâncați! Măi, măi, măi, măi, măi, Ai adus de mâncare? Mâncare! E dragul meu, Unde te așezi? Culea. Am trecut pe lângă șitărie. și tărie. Și? Pătafolă. Bândește să vadă ce-i sprava face. el ceva. L-am văzut cu doi străini din sat, cu bătămanul și doi masili boierești. Mm, nu te gândi la rău. Acum sunt toate peste cap. Trece vodă. E? După cum vorbeau, da, tare m-a nedumerit căutătura și șoftătul lor. Bună ziua, băieți zice, Ei, cum merge treaba? Copii, parcă sunt lăs Ai adus mâncare lui Iorica? A dus. Păi poftim că o lea Mulțumesc, Dumitana. <gri> Atunci ne-am înțeles? Voi, vă faceți că treceți. Vă opriți o clipă la lăutari, pe copiii lunghiu. Voi patru. Unui zvırle arcan un cap, apoi legați burduf. Așa <fie> hmm? Așadar, vătămane pornim. Ne-a dat vezi ascunde bine arcanul să nu simțească că ia pe câmp. <fie> Nu? Poftă bună, poftă bună, e? Merge, merge, e? Mulțumim, merge cum să nu meargă. Bine, dar scălevasi, e? Toate astea sunt cinstea lui Vodă, he? Înseamnă că Vodă ți-i drag. Da, o fi, dar Vodă trece odată, iar satul rămâne pe veci. Da, ce se scris cu oamenii cei la noi? Ia că se minunează și ei de isprava școlari. Ascultă și ei e? Dumneavoastră! Care vă Că de bovis cu lăutare. Vă place în sat de coscute? Noi și copiii trebăluiesc pentru nevoile satului. Ia poftim, poftim! Aici e dascălu' Vasile, dascălu' școlarilor. Iată, acesta să fie sănătos. Bună ziua! Cei mai! Cei mai! Cei mai! Cei mai! Cei mai! Cei mai! Cei mai! Nu te mai bun ca lui Ivemeri. Peciorul iubește pe voda și merge la oștirea lui Vodă. Arte, călosul! Arte-mi trebuie! Lăsați-mă! Nu le așa să iau plăcăii la oștire. I-ai făcut-o, bătafe. Nu, ja, te hai mai încurca cu școala, dar cum mergi lângă voda, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, școala nu, Hai nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Hai, Hai nu, Și-așa a luat sfârșit învățătura mea în satul meu de naștere, Humulești. Apoi am fost drumeag prin alte școli, la Broșteni, apoi la Târgu Neamț, la Folticeni, iar la Târgu Neamț și iar la Folticeni. Și aici abia am început să port numele de Ion Creangă. Să fi fost asta prin 1856, că la toată învățătura mea am avut dragostea și sprijinul bunicului meu, David creang. Apoi, venind acasă de la Folticeni, am plecat iarăși la școală, la Iași, la Socola. Ce e mai atâta vorbă pentru nimica toată? Ia am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi. O bucată de humă însuflețită din humul ești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cuvinte până la 30, și nici bogat până la 40, nu m-am făcut. Dar și sarac așa ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca adică, de când sunt, N-am fost niciodată.